Baiona eta Euskaltza Indiaren ahteko ahimana sendotzeko asmoarekin izenpetu dute akordioago izuntan, Jean Jone Txegara Jauzapesak eta Andres sujutia Baiola Euskaltza Indiaren lendakariak. Euskaltza Ipagaldean, hitzaletik ateratzeko partaidetza izanen da, Andres Uxutia Baiola. Uretzat e, guztiz garrantzitzoa eta azpimarratzeko modukoa da. Zergatia ausu argi dago, aitortza. Al debatetik, lan egiteko hitzarmena eta bi hoietatik gure presentzia gure ikusgarritasuna areagotzea iparraldean. 100 urte betetzeragoazen laster Eta gogoratuen behar dugu, Hasieratik bertatek euskaltza india mugaz araindiko eta mugaz onaindiko erakunde bat da. Euskaltza indiak bayonako Eriko etxeari aholkularitza eta laguntza emanen dizkio akordio jiesker, Euskara sustatzeko arglo batzuetan izan ezkuntza, kultura, komunikazioa edo animazioan. Auztapezaren iduriko ejiko etxeak jada indahak egiten ditu. Jean-Jone Echegarai. Dukote côté de la mairie de Bayonne, nous avons mis en que je préside. Erikotzaren aldetik nik sustentzen dudan euskararen komisio bat plantan eman dugu, ekintzak biderkatzen ditugu bereziki euskarazko komunikazioa indartuz, suetant le poursuivre. Bien sûr, da, langile taldea indartu beharko dugu, teknikari bakar bat baitugu euskaraz arduratzen dena eta ez da aski plantan eman nahi dugun ekintza burutzeko. Pour assurer toutes les actions que l'on veut mettre en œuvre, Charles Bidegaine, euskal zaina. Alde batetik euskal zainiak treznak ematen ditu, euskararen alde, gramatikak, iztegiak, onomastikazko libruak. Ez kum zer iburuz behaz bere aholkoak ematen ditu. E Euskarak hemen izaiten alduen tokia nahi ginoen pixka bat zedagistatu. Bestalde etxegara jauzapezak horreitara zidu, iparaldeko elkargo bakarrak euskal erakunde publikoaren diruztatzea, eguneko ogoita bostean eginen zuela.